E Eguardion, Gorka! Eguardion! Zer moduz, gaur, eh? Bueno... Ahotxa ongi, zain du genuen atzo? Ez es genuen que nazko zain baina baina nire ustez duela. Bueno, negu gorriak aiez barkatu, eh? neguri gorriak barkatu. Neguri, barkatu. <laughs> <laughs> Bueno, neguri gorriak eh, taldeko, ah, zaraztuz, ta? Bai, bai. Eta baina, ja, nola, nola zer dituko zenuke, zure taldea, ja nola pixkate labur bilduz, ola gure entzuleko idea bat egiteko. Ba, errespetu eta mirezmen osoz, nebu gorriak egindako tributoaz gara. Abai, eh, oso ongira. Naiz eta gure izena broma dirudin, neburigorriak, eta bainera ez gara inor negurikoa. Baina, bueno, e, errespetu osoz egindako tributoaz. Abai, eh, baina. Bueno. Urba, neburriak jarraiz aileo, sutxua, zuek. Bueno, batzuek baigua gara, niretu nire izan daiz. Ba, bueno, beste batzuek ba, ba, bueno, gustoko zuten taldea eta eta enganean du nituen, talizto. Uh -huh. <laughs> bueno, talde berria zuena, ez da, esan, horrela, esan dezakegu. Eta zut nola jasotzen duten e, atortzu amarrean parte hartzeko gombite hori? Bueno, ba, suposatzen du taldeginak bezala. E, Dehitu egin gintuzten, e, bilera bat egiteko, ze zentsu horretan oso ondo egin dute antolakuntzakoek, bilera personal bat izan genuen, eh, niko gora du gainera, ba, amaiur, amaiur tal leko bezdariarekin bai, egin genuen la billera, elkarrekin, eta bueno, comentatu zioguten si proiektua, zein zen plana, eta bueno. Riplete, ba ahizan zen orduan? Sí. Eh, <laughs> bueno, doblete, doblete, eh? Amaiur eta... <laughs> bai, bueno, bueno, arretan, elkartu ginen duro, eta antolakuntza, maiur eta buk. Eta, bueno, esan eh, genuen ba, baiatx, marri gizeroen, nahi genuelea hemen egon, ganyera baldintxa oso honetan, eta, bueno, birua, oza, bakarrik baldintza bakarra zen ez kobratzea, bakarrik eh, gastuak kobratzea, eta bueno, guk hori ere ez du kobratuko, ze, ze zau berezi, eh. Mm -hmm. Zer da zuen txatola atortxua honetan parte hartzea? Pertxoralki zuretzat adebidez, zesan ze nahi dauka? Bueno, guretzat, E, proiektu laburra gara eta gainera iraupen oso laburrekoa ze, Zeko gupen zauta e, luzaro jarraitza Orduan, bueno, polita izango da ba, hemen parte hartzea Gau bat e, eskaintzea ba, Euskal presoi Eta ba arritziki bat jartzea ba, presoen aldeko borroka honetan Noraino, bidaliko dituzue eh, gaurko doinuak eta gaurko kantak? Ba bueno, ba, ba, ikartxela guztietara Asteburu buru gutako asko, konain dikion behar izaten dugulako, ba, zemari gartzeletara bizitan. Eta, bueno, aste hau, musikari asko kartu gari izan dugu jai, ba, ez gartzelera baizik, eta hemen egoteko eta gure lana, ba, preso egi eskintzeko. Ez. Bueno, gaurkaba, eskerrik asko. Eta ia, zemoduz, gaurko e, kontzertua, ongi joan dila, eta, bueno, ongi pasatzeke bai, eh? Bari espero dugu eskerrik asko zuen. Eh. <laughs> Gero <haz> Bambillo izquierdo. ¿Hasta dónde? ¿Me hace el replay? Ah, no cuenta, no. Doblete. Pero en el carcera.